5. fejezet Az ördög hídján Gyönyörű reggelre ébredtünk. Az éjszaka lidész nyomásos látomásai eltűntek. A nap ragyogósugarában a folyó is veszített sötét csillogásából. Erős szél fújt a vitorlákat, és bárkán gyorsan haladt felfelé a part mentén. Csak hamar erős zúgásra lettünk figyelmesek. A sziklafalak egyszerre tágulni kezdtek, és a folyómedre tó alakban szélesedett ki. Gomez hangos kiáltással köszöntötte az elénk táruló látvány. Mint egy fél mérföldnyire előttünk a folyóvize roppant vízesés alakjában zuhogott le a magasból. A vízesés magasságát legalább 200 lábnyira becsültem. A megvadult rohanó folyó mellett csak keskeny hegyi ösvény vezetett fel a magasba. A meredek sziklafalakon tátongó, mély-sötét repedések elárulták, hogy a folyó útját álló hegy valamikor rettentő vulkanikus erők működése következtében keletkezett. Közelebbről nézve feltűnő volt a sziklafalak lépcsőzetes felépítése. A komor sziklák úgy magasodtak fel előttünk, mint az ismeretlen birodalom őrszemei. Megrendülve bámultam az óriási természet alkotta szikla lépcsőket, sziklabarlangokat és mély repedéseket. Úgy véltük, hogy a szellemek birodalma tárul fel előttünk a sziklák útvesztőjében. Az uhatagot sziklapárkányok és sárkányfogakhoz hasonló, merézen kiálló kövek tartóztatták felzuhanásukban. Egyet sziklán a rohanó víz fehéren porlódott szét milliárd és milliárd vízcsöpre. A uhanó víz minden képzeletet felülmúlt, és leginkább az orgona búgására emlékeztetett. Rövid tanácskozás után elhatároztuk, hogy gyalogosan folytatjuk utunkat. Szomorú szívvel mondtunk búcsút kis hajunknak, amely hosszú heteken át otthonunk volt. A bárkát elrejtettük egy hatalmas, vízmosta barlangban. Az élelmiszerekből és fegyverekből csak annyit vittünk magunkkal, amennyit kényelmesen elbírtunk. Veszedelmes nyaktörő útra vállalkoztunk. A sima és csúszós sziklaösvényen csak egy ember fért el, ezért kibasorban haladtunk. Időnként lenéztem a mélybe, ahol a vízesés nyomán mély örvény kavarta fel a folyó vizét. Úgy éreztem, mintha egy templomtoron csiga lépcsőjén haladnánk fölfelé. Szinte hiányoztak a dómok misztikus félhomájában annyiszor látott kőszentek és faragott képek. Végre feljutottunk a tetőre, a kilátás felejthetetlen volt. A vízesés szivárványozó párafüggönye elmosta a tárgyak határozott körvonalait. Óriási természet alkotta a piramis tetején álltunk, amelynek közepén fehér pára felhőbe burkolózva zuhogott alá a megvadult folyó. A másik irányba néztem, ahol sötét lombú erdők következtek. Mögöttük hármas hegycsúcs rajzolódott ki az égre. A középső csúcs fölött szabálytalan füstfelleg gomolygott. A tűzhányók apja és mellette gyermekei, mondta a fiatal indián ünnepélyesen. Csak ugyan vulkánok mondta Pablo Morénas, és kezét ellenzőként személyhez emelte. Mögöttük van tán a legendás eldorádó, az indián bólintott. Úgy van, uram, de nagyon nehéz oda jutni, csak egyetlen hágó vezet át a hegyek között az ismeretlen birodalomba. Néhány gyalogoltunk az erdőben, a sötét lombok alig enyhítették a regkenő napsütést. A folytó meleget alig lehetett elviselni. Irigyeltem az indiánokat, akik látszólag nem is törődtek a forrósággal, és rugányos gyors léptekkel haladtak előttünk. Csodáltam biztonságukat, mert nem egyszer olyan helyen mentek keresztül, ahol egyetlen elhibázott lépés is végzetes lehetett volna. Az őserdő területét éppen úgy, mint az Amazonas környékét, mocsár és hínár porította. Néha bokáig merültünk az iszabba, és ilyenkor légbuborékok közepette folytó gázok és kénszakú gőzök törtek a felszínre, hogy összekeveredjenek a láb fölött gomolygó szürke foszlányokkal. A megsűrűsödött párát a napsöt sem tudta eloszlatni. Lépten nyomon a halál leheletét éreztük. Infernális kép volt, hasonló, de sokkal vészjóslóbb, mint amilyet az Amazonasz őserdeibe láttunk. A csöndet egyetlen madár hang zavarta meg. Néma volt a mocsárba sűjjett erdő, mint valami roppant temető. Sokszor úgy éreztem, a járunk. Néha-néha felbukkant előttünk a messzeségben a tűzhányók kúpja. Meddig tart még ez az átkozott út? Liegte Pablo Morinas. Sohasem lesz már ennek az erdőnek vége. Sok napig kell még vándorolnunk, amíg a nagy hegyekhez érünk válaszolt az öreg indián mély torok hangján, amely a legcsekélyebb izgalmat sem árulta el. Egyszerre azonban, amikor a legkevésbé vártuk, tompa hallottunk. Dermetten álltunk meg, nem akartunk fülünknek hinni. Hetek óta nem találkoztunk emberi teremtéssel az ős erdőben, érthető volt tehát izgalmunk a dobszó hallatára, amely emberek jelenlétét tételezte fel. – Indiánok tanyáznak ezen a vidéken? – tette fel a kérdést Gomez. A váratlan dobszó vezetőinket is meglepte, tanács talanul néztek körül. – Erre a vidékre sohasem merészkednek vándorló törzsek – mondta az idősebb. – Nem tudom elképzelni, mi történhetett. – A legfontosabb, hogy elérjük a nagy szakadékot – jegyezte meg fiatal vezetőnk. – Ha azon túl vagyunk, akkor megpihenhetünk, de addig egyetlen pillanatig sincs az életünk biztonságban. Riadtan összenéztünk. – Mi az? – Hová jutottunk? És hová vezet minket ez a két titokzatos ember, akiknek még a nevét sem tudjuk? Nem volt mit tenni, meggyorsítottuk lépteinket, amennyire csak lábunk bírta. Nem szívesen emlékszem vissza erre a vándorlásunkra a sötét erdünk keresztül. Attól tartottunk, hogy a vadak állandóan anyomunkban vannak. A dobszót hol közelről, hol távolról hallottuk, de minduntalan fülünk bezakatolt, mint maga a kérlelhetetlen barsós. Az út utolsó részét már futva tettük meg. A mocsaras erdőt egy roppant mély szakadék vágta át, amely alkalmasint földrengés nyomán keletkezett a földkérgében. A mélyből folytó kéngőzők gomolyogtak, és időnként eltakarták a túloldalon borjánzó sötét bozótot és a hatalmas fákat. De a pokoli képnél is jobban meglepet, hogy híd vezetett keresztül a szakadékon. Kezdetleges tákolmány volt, de mégis híd, amelyen át lehetett menni a túlsó oldalra. Örök rejtély maradt számomra, hogy kik és mikor építették. Szívós indák és liánok tartották a rudakból készült hidat a szédítő mélység fölött. Indiánok! kiáltott mellettem Száncsó, és a híd túloldalára mutatott, ahol néhány rikító színekkel bemázott fickó éppen azon fáradozott, hogy baltáikkal elvágják a hidattartó indákat. Egyszerre teljes erővel hangzott fel a dobolás a hátunk mögött, majd néhány nyilvessző repült felénk. – Kelepcébe csaltak! – kiáltotta Gomez. – Még nem! – mondta Sancho de Vargas keményen, és hirtelen rohanni kezdett. A következő pillanatban már a lebegő hídon volt, amelyet már csak néhány inda tartott a magasban. – Sancho elveszett! – gondoltam rémültem. Hamarosan azonban már más véleményen voltam. Sancho de Vargas ölesugrásokkal rohant át a hídon, és úgy robbant az indiánok közé, mint egy meteor. Széles kardja félelmetes villanással szállt ki hüvejéből, az egyik indián ketté hasított fejjel bukott a földre, és rövidesen hasonló sors érte a másikat is. A harmadik a védekezett, de sorsát ő sem kerülhette el. A bátor kastilliai kardja harmadszor is lesújtott, és az út szabad volt. De ebben a pillanatban az utolsó inda is elszakadt, és a híd a mélybe zuhant volna, ha sáncsó de várgás nem kapja el hatalmas kezével a rudak végét. Soha sem sejtettem, hogy ilyen erős. Ember erővel tartotta a hidat, amíg egyenként át nem értünk a túlsó partra. Alig éreztük megint Szilárdta rajta talpunk alatt, amikor az erdő megtelt indiánokkal. Teljesen mesztelenek voltak, de testüket kék és vörös festék réteg borította. Olyanok voltak, mint az ördögök. Első gondolatom az volt, hogy ezek az indiánok gyilkolták meg Francesco Dorellánát és embereit. Úgy látszik, egész idő alatt nyomunkban voltak, és csak a kedvező alkalomra vártak, hogy végezzenek velünk. Az egész erdő hemzseget tőlük. Vadul kiáltoztak, és dárdáikat rázták. Néhányan már a hídra értek, de ekkor Sancho de Vargas elengedte a rudakat, és a rozoga alkotmány recsegve hullott a mélybe. A váratlanul megnövekedett súlytól a túloldalon is elszakadtak az indakötelek, és a híd eltűnt a szakadékba. Egyelőre biztonságban voltunk. Szédítő választott el üldözőinktől. Meghatva szorongattuk Sancho de Vargasz kezét, akiben megmentőnket láttuk. – Nagyszerű voltál, – mondta Gomez. – Sohasem fogjuk elfelejteni, amit értünk tettél. – Egy kicsit magamért is tettem, – mosolyodott el a kasztíljai. – Ez volt a menekülés egyetlen útja, és én idejében cselekedtem. – Ennyi az egész. – Ti is így tettetek volna, ha ti gondoltok előbb erre a lehetőségre. De én egyetlen percig sem tudtam volna hidat tartani, vallottam be. A fiatal indián is elismerő hangon emlékezett meg társunk hőstettéről. A fehér ember nagy harcos, mondta, méltó arra, hogy vezér legyen bármelyik nép fölött. Túlozzátok az érdemeimet, szerénykedett Száncsó. Szerencsém volt. Beszéljünk inkább arról, hol fogjuk az éjszakát tölteni. Már messzi jártunk a szakadéktól. A talaj egy ideig szilárdnak mutatkozott, majd ismét sűjjedni kezdett a lábunk alatt. Megint mocsárban jártunk. A könyvében megírták, hogy ebben az átkozott mocsárban kell elpusztulnunk, mondta Morénász elkeseredettem. Türelem, intettem. Az út nagy részét már megtettük, de a legnehezebb még hátra van, szólalt meg az indián, az óriások földjéhez közeledünk. Óriások? kérdezte Gomez megdöbbenve. Erről még sohasem beszéltél? Mert nem kérdeztél, uram, válaszolta az indián egykedvűen. Mindössze azt mondtátok, hogy egy nagy csontot találtak azok az idegenek, akik a nagy folyam torkolatánál alapítottak maguknak új hazát. A portugálokról beszélsz? Igen, uram, róluk. Ortega valóban egy nagy csontot mutatott nekünk, jegyezte meg száncsó de Vargas. Akkor kinevettük, de most korán sem tudnék rajta mulatni. Emlékeztek az óriási denevérre, amely minden elképzelésünket felől múltat? És gondoljatok arra roppant árnyékra, amely egy pillanatra felmagasodott előttünk az erdőben. Mi volt az? Most sem tudjuk. Az indiánhoz fordult. Beszélj hát az óriásokról. Nagy állatok élnek a mocsarakban, válaszolta az indián. Én csak messziről láttam néhányat. Hosszú nyakuk van, mint az Amazonas gázló madarainak és kicsiny fejük akárcsak a kígyóknak. Testük azonban óriási, elképzelhetetlenül nagy. Sárkányok, mondta Marénász borzongva. És mivel táplálkoznak ezek az óriás állatok? Faggatta tovább az indián Szancsó. Úgy tudom, hogy növényekkel, válaszolta a fiatal vezetőnk, de vannak köztük kisebbek is, amelyek húst tesznek. Legalábbis úgy mondják népen bölcsei. Hol a te néped? – Az én népemnek nincs állandó lakhelye. – Tért ki az indiána válasz elől. – Kóborló törzs vagyunk. – Mint azok, akik a nyomunkban vannak? – Az én népem szelid. Üldözőink embert áldoznak a jaguáristennek. – Jaguáristen? – döbbentem meg. – Micsoda furcsa elnevezés. Igazán különös bálvány lehet? Az indiána fejét csóválta. – Nem bálvány, uram, élő ember. Vad és félelmetes, mint a dzsungel petyes ragadozója. Tős főnök? Inkább király. Korlátlanul uralkodik emberein, akik a tűzbe mennének érte. Mindnyájunk nevében kívánom, hogy soha se ismerkedjünk meg vele. Hallgatagon folytattuk utunkat, amíg egészen ránk kesteledett. Már eltűntek a csillagok, amikor tábort ütöttünk egy tisztáson.